Abans de l'extensió de l'ús dels parallams, els llams sovint entraven a les cases per les seves portes, finestres i sobretot per la xamaneia. No tenim notícies de que mai cap llam hagi entrat per l'enorme xamaneia de la sala de l'Escó, però és per això que he dissenyat unes rajoles inspirades en les d'aquesta sala que has vist col·locades al forat de l'escala d'entrada. Com si d’una amulet de pedra de llam es tractés, imagino aquestes rajoles com un conjur de llams i de pedres. A la publicació que hi ha sobre la taula d'aquesta sala hi trobaràs un recull de notícies trobades a la Maroteca d'Olot de la Biblioteca Maria Ireda sobre incidents amb llams a la Garrotxa i comarques veïnes. S'hi va veient l'evolució dels tipus d'incidència per llams, així com la manera d'escriure sobre aquestes anècdotes i tragèdies. També hi ha alguns anuncis d'assegurances sobre els efectes dels llams o per la venda de parallams. Per exemple, la revista El eco de la Montanya en 1894, publicava... En la mañana de anteayer cayó un rayo en casa ferrusola de Montagut, penetrando por la chimenea y destruyendo parte de la misma, sin que, afortunadamente, hubiera que lamentarse desgracia alguna personal, a pesar de hallarse en aquel momento, muy cerca del hogar dos individuos de la casa. O també, del 16 de juny de 1917, a la revista La Comarca, hi trobem. En una casa del carrer de Valls Vells, el diumenge passat durant aquell fort temporal que va fer, va caure un llamp entrant per la xamaneia, foradant una paret i cremant alguna peça de roba. Els veïns, com és natural, tingueren un bon espant. La primera de les notícies d'aquest recull és de 1876, del famós incident a l'ermita de Sant Andreu del Coll en la que hi van morir una desena de persones i en van quedar ferides una vintena més. La última notícia, de 2020, informa de l'incendi als vestidors de la piscina municipal de les Preses, degut a la caiguda d'un llamp. Entremig, Persones i vestia morts o ferits, diversos ensurts i esglais, cases cremades, campanars derruïts, campanes trencades i ràdios silenciades. Pots anar cap a la següent sala, al passebre Monumental, i posar la pista número 8.